Ja, Geeksbrofriks er en dag. I dag ska vi snakke om Thor. Ja, vi skal snakke om Thor. Med oss har vi Rasmus, Patrik och Tobias. Ja. Vi um, finnes jo på Geeks Unify. som er, du en ny logg? Jo? Nei. Jo. Hva sitter du og skakker på hovedet for da? jag jeg kjente for det. En ny logg? Ja, du har en ny logg på Geeks. Jaha, helt Nej, just det. Så här kanske mm. jag spoilerar. Sök kvar dem. Så kan det vara om du drimmar i en sån här mastergrupp. Ja, vi, vi är ganska bra på att spoilera på ett viset. Ja, japp, japp. Jag sitter här och trycker i mig en proteindrink som mm. jag blandat i lin, linfrå olja i. Han ser för jävla äcklig ut. Den är, I grunden är den god. Ja, men du har förstört den. Men jag har förstört den med det... linfrå olja. Ja. Den är nyttigt, så vi tar det. Ja, bra. Tor är i alla fall och vi tar ju det med anledning av att du har skrivit uppsats Hopp. om ett. Ja. Kan inte gjort. du berätta jag... lite? Du får berätta lite. Jag vill inte egentligen. Ja, ah, mhm, jo, visst. Alltså jag vet då. Uppsatsen, jag berättar om uppsatsen, jag vet vad det handlar om. Okej, jag skriver en uppsats om Tor på C-nivå. Ja, på C-nivå i relation eh om hur asatro framställs i amerikanska serietingarna. 28 sidor lång, med bilaget. Ja, och det är inte så jävla mycket egentligen. Men det är 49, ja, 48. Precis. Sitter och skryter. Jävla tråd på oss. Skriver de jävla konvertiter. Jävla roligt i det. Kommer aldrig få användning för det. Det är verkligen ljud. Ja, annat M2. Ja, det här får du göra. Sammeldning för det. Ja, direkt. Har du fått användningen av din då? Nej. Det är stämt så jävla kagg längre. Jag fick VG. Ja, det är sant. Jag fick bara G. Men de <gör> <gör> mamma, det, de okay. ja. okay. det är det. Det hoppas jag. Tack för att du lärde dig. Det var helt okej. Ja, helt okej. Det är fina som ingen vågar säga någon. Det ser helt okej okay ut. Är det skitvårt? Ja, urschålls så skrev jag det. Och kom fram till att amerikansk, är du anställd i amerikanska tävlingar, serier. Serier sen ja, framställs som kristendom typ. Precis, som asatronen i källarna. Inte jag? Ja, fast Eller gör jag det ganska mycket. Ja, snorre det... smutskastas av. Ja, men snorre har jag ju... Snorre Sturla sån då. Eller Sturla så... Skit är han. Snorre i alla fall. En gammal islänning. Ja, ja en gammal munk som våra första som skrev och Masa drog typ. Eller en av de första som sammanfattade allting. Mm. Och han hade ju väldigt kraftiga vet du, kristna värderingar som inte influerade i allt han skrev. Och om jag fattar saken rätt så var han liksom efter... Ja, han var sjukt efter. Han var inte där och så, såg ett med egna ögon utan... Nej, han var ju flera hundra år efter. Åh fan, när var han då? Ja, det var ingen år till att ha koll så riktigt, men han Nej. var ju några 200-300 år efter vikingatiden, när det var populära knasa tror jag. Så när han kom dit så hade ju kristendomen tutat över, han, eller helt talet. Ja, de bedrev ju korståg mot uh, Skandinav. Ja, det ska vi ha, tänkte de. Ja, djup. Så det är inte så bra, men hans bästa källa är typ en fjärde handkällan om dig vill du ta masterkällaren? Vi har en första källare de om arab som har sett och handlat med vikingar, men den känner sig i typ ingenting. När kom vikingar båt en stolpe åkte in typ. Det är inte jävla givande. Och det är samma med runstenarna, säger inte heller så mycket. Nej, det står ju typ skiter. Mm. Åkte båt, Ja. Draker. Och <laughs> då. Ja, gick på en sten men ramlade i lod. Ja. Men eh har tycker jag det är lite viktigt att klargöra på modes. Det finns ju många historiska källor om vikingatiden. Ja. Men inte om deras religion. Nej, för det är ju svårt. De skrev ju inte ner något om religioner och är som kristendomen är kristendom men så bränner de ner alla tempel och skit. Men mm. det fanns ju egentligen inga riktiga tempel, de hanser offerplatser och heliga platser och skit. Men kristna människor gillar ju inte sånt så de restaurerar eller byggde upp kyrkor sånt på dem. Och som jag har förstått det så är det rätt classic att man drar du ut dem som dör på en båt eller uppskitan? Ja, det är ingen som vet det. Är det ingen som vet det? Nej, det, det är Hanna Raben som också såg det. Men det kan ju lika gärna ha varit någon helt annan influens. Okej, okay, för jag tänkte, där, det lämnar ju inte många arkeolog arkeologiska Nej. Äh, rester som Nej. en grav gör. Nej, precis. Det finns ju någon grav någonstans, tror jag. Mm. Men, det är en skitbra beskrivning någon grav någonstans, men ni <laughs> får få andra grejer med. Jag är inte en religiolärare för fan. Eller historielärare för fan. Ja. Nu ja, pekar jag på Rasmus, det ser ju inte lite djupt men jag pekar på det. Jag har tagit ut mina examen nu alltså. Nu är jag master. En master, vet du? Master, master Karlsson. Ja. När ska du bli Darth då? Är det nästan dig? Ja, men, ehh, är de inte Sith-mastrar och sånt också? Mm. Nej. Jag vet inte, Jedi är ju en master och så är det en plinthus. Jedi är en master, men det kan väl vara en... Du är Jedi, jag är plinthus först. En Jedi, jag är plinthus först. Kan man inte vara det? Ja, just det, det är en plinthus längre. Eller någonsin. Och det, det kan väl vara en... En Darth? Eller en... en... Men du är Darth när du är lord över skiten. Ja. Ah. Du, för han, Vader är ju Darth och han... Vad heter han? Darth Maul? Nej, han... Äh, han heter ju Darth Nihilus eller någonting. Darth Sidious kanske? Ja, Darth Sidious kanske han heter. Dom är ju dwarfs för de är ju över lords med med defors. Jag tror man måste kunna skjuta blixtar innan få dwarfs. Vad är Yoda då? Han är ju en master. G han är ma men och det är inte lika mycket som en jo. Han är lika bra fast han är god. Då får man inte ha något att ha lika kora titlar. Då är inte lika mycket tydlig hierarki. <här> Nej. Det är ganska lättakt för alltså. Ja. Det är lite synd. Men eh presentera karaktärerna då, börja med Luke och sluta med Yoda, kört ordar i mannarna. Fint! Har du, har du manus på det här nu eller? Ja. ja. <laughs> det tycker jag att han är för helst och fint. Jag gillar det. Eh, Loke, han är cool. Han är typ djävulen. Eller en tricksterdjävul är han ju. Snackar du mitologi eller serierna? Båda. Okej. Okay. Han är ju mer den kristna djävulen i serierna. Han påminner ju väldigt mycket mer om djävulen som man ser honom. Ja, för han är inte så vänlig där. Eller han... Han är inte så jävla ond heller. Nej, men men han han är väl inte um, i mytologin så är han med och liksom leker och vela men... ja, med. Ja, her det är han sant men ja. Det är inte så sant. Det ser jag inte mer. Då har han ju en agenda. Mm. Det har han ju inte riktigt i mytologin. Då är han bara mer så här. Ja, jag är ju skit för jag är skit. För det är ja. roligt typ. Ällde för att han sen är avskyck på någonting, men mm. i serien så är han ju väldigt någon tar ju världen och såna grejer och starta störta Asgård och tar över tronen från Oden. Så han är lite mer rondel, är det sant? Försann hans två stora jävla horn i på honom typ. Ja, på hjälmen. Det är, det är en sån jävla ägare. Och i serien så är han eh så är Loki Tors halvbror ja. och i mytologin så är han Sleipnirs far. Ja, och Sleipnirs Odens häst. Ja, och så är han Odens halvbroders Odens halvbror. Ja. Okej. Okay. Så han beter rätt bra. Och han är andra halvan är en jätteva Båda, ja, i filmen, i det ja. Ja, men det er han väl i Det är han i båda tror jag. i filmen i alla fall. Jag är intresserad. Ja, men det ändrar. Mm. Ja, det är fan. Alla Lukas barn ifan helt sin hurga. Förstår jag hen som är dödskrinnan. Ja. Yeah. Sen har vi Myrfolks Milvårds... ormen. En ormen? Ja. Uh. Och sen ulven. Mm. Ja, det vet jag. Ja, det inte var så stad från Warszawa hade Eller det har kanske varit. Om då hade kyrke som som lokas kanske det har varit ja. då. Eller om min fru födde så jävla varg. Nej, nej, det är rätt coolt lag just. Samma som du själv har fött en häst. Ja, hade ja, det är sant. Nej, ja, jag hade fan varit ganska dåligt. Det låter kanske weird att han halvjätteföder en häst. <laughs> men det är det också. Så det är. Jävligt. Och det är rörigt så här, men han förvandlade sig ju till en till en annan häst. Till en häst och låg med en annan häst. Ja, så man gör. Han var ju kvinnan i det framförallt ja. det är ju också skumt. Nej, ja, men eh, ja. dock heter han hade lyckats tydligt. Nej, han har ju inte namn blir som man säger det mycket. Nej, han var, ikke, han ne. han var en shapeshifter. som heter så god på engelska. Mm. Jag kommer inte på, på hanbytare heter det väl sånt ska. Det är Ja, hanbytare eller shapeshifter, Det er att ja, cool, jag tror det är hanbytare. Han sitter det bara hinta på kan titta på oss. Men jag tror det är det som en port. Ja. Och fan. Ja. Jag jag vill inte gå 100 bara här. Jag mm. kan ju kan googla det så. Men det här med hästarna var ju var ju alltså mytologi. Ja, som kan du förängd av eh av alltså, munkar och, och och Ja, det är ju förvängt. Det är ju helt de, de har ju inget att ju bara munt, de kör ju allting på muntliga gamla berättelser så det är helt. Mm. Det är helt igångsatt. Det är så jag skulle läsa en serie och berätta för dig om berätta för mina barnbarn, borbarn, barn, barn, barn, barn, barn, morbarn, morbarn. Sen skulle du kommer att cigaretten att bli och såna munfläppar blir aldrig lika. Nej, det blir bara korket som tror att det är. Det. Så att man vet ju inte. Det är problemet. Ja, eh tror du Tor då? Tor? Han är det shit. Vi snackar ju Tor lite förut när inte det alls, jag tror jag. Ja. Han var med i Wanderers. Ja, ja. Han är cool. Det är inte alla gillar inte Tor, men jag gillar Tor. Ja, jag gillar också Tor faktiskt. Han är. Han är väldigt barnslig egentligen. I och med att han typ bryr sig inte så mycket om någonting och är gärna vi bara slåss i någonting. Men det är ju därför han är här. Ja. Är Bland oss. oss. För han är en jävla idiot. Det är ju han stratt från <laughs> farsamoden ja. att komma till jorden, midgård, ja. och lära sig ödmjukhet. Ja. Sen får jag att hitta fördunderkrafter och fördunder. det blir fördunder. Då blir han som fan. Nu mumlar jag rätt krafter där jag, så jag vet inte om ni hör det. Nej, vad sa du då? <laughs> jag vet inte. Uh, fördunder. Fördunder. Uh, Vad är ett riktigt bigrep? Jag tror inte fördunder ett riktigt bigrep. Nej, jag är rätt säger bara. Okej. Ja ja. Men det hitar på åt. Ja. Jag tycker det är fint fördunder. Att tatuerar i pannan. Gjort då har jag en tatuering som har väntat på det. Ja, det har jag har ju gjort det. Ja, vi får se hur river det. Ja. Det känns dumt att se vad fyllet tatueringen. Det känns dels som att det också är ganska roligt. Mm. Ja men det är en kul grej. Ja, och fördunder. Fast inte i pannan då. Nej, nej. Jag sätter den någon annan så. Ja. På knorna. Skiter det. Vi går på boden då. Nej, ah, han är tråkig. Han är, tråkig. Han är tråkig. Ay, Gud. Oden är Gud. Gud, Oden, Oden är Gud. Kristna ljuder. Javer. Hur heter han Javer? Är det Javer? Hopkins i filmen, antar ni? Ja, han är cool. Han är ju cool på så sätt. Hopkins eller Oden? Ja, Hopkins är cool. Ja. Som Oden. Mm. Förutom att han är en jävla ögonlapp. För han ser så jävla löjlig ut. En jävla metallbräcka mitt i ansiktet. Det ser helt brutal ut. Mm -hmm. Det är så här, det tekipot man har då du gör den var i lapp. <laughs> nej, <det ska> hon <laughs> ska vara jävla mitt tak. Jag borra fasta den där. där, där Järn grej. Vad, vad har du att säga om att ta om tre någon av de tre karaktärerna? Ja, någon av de tre, du får välja fritt. Nej men Tora, det är det som vi sa han är väl lite barnslig och bla bla bla, men han är väl typ så här så övermäktig bland de mäktigaste uh, Marvels snubblarna som finns väl. Ah, nej, han är ju Marvels ormman. Ja, och det är ju diskost tycker jag. Alltså han är lite mer om han har krafter är ju lite balanserade på talsätt. Ja, precis. Han har ju svagheter. Han har väl inte den typen av svagheter. Han har ju mer svaghet om man slår åt till den torchel grejen. Ja och mm. han och... kan inte helt plötsligt bara producera lasrar och Nej. Alltid förstått hur gravitationen och solen kan göra så att solen har ingen hurta lasrar. Ja, det är om det olika typ av ljuset och så reflekteras det. Jag vet inte. Det är helt talad. Ja, jag visste det. Jag brukar ju prata om det. Ja. En annen rolig grek. Han spiller men, så... Batman. Ja, det får han, Batman kryss på i Det er ingen ny å børja. Nei. Han var ba... ba Batman, eller? Hvem... Ja, husker du da redan sagt, det er Iron Man som Batman i Marvel. Ja, fast jeg satt og tenkte på det her og nå faktisk. Hæ? Så er Batman og Iron Man er ikke riktig sammen. Sånn. Altså, jeg skulle si at Iron Man korset med spindelmannen är Marvels Batman. Jag har inga riktiga belägg för det här, men jag skulle vilja säga att det är så. Är det för att du tänker ju hyppat att han inte kan flyga, plus att han är smidig? Ja, så när Spidermans föräldrar blir mördade och grejer så det går ju mm. in där. Spider-Man dödar ju inte. Det är ju Iron Man han har ju dödat säkert flera gånger. Någon gång har han säkert dödat honom. Spider-Man har ju aldrig dödat honom. Han har ju som uttalat mig om mål att ingen kan död. Liksom. Och Batman dödar ju inte heller, han är också där. Super-reglerad, han dödar inte. Uh -huh. ju Nej, i, inte. Vad, vad heter Killing the Joke eller vad är det är? Ja. Så okay. inser han ju att eh han kommer han och Joken kommer döda alla andra. Ja, ja. Eller så här. Och så lyckas. Ja, han inser att det kommer bli så så han drar ju dit och liksom försöker bara lägga ner henne. Ja. Och så är inte as Joken kvar. Han drar ju dit och dödar han. <laughs> Klassiker. Tjena god. mm. med goda. Jag loggade ut förrmare med mm. min annonsis. Ja, försökte sluta fred så han inte där. Nej, som bara måste man bitchläpa honom. <laughs> Jag tänkte på en grej som du skrev. Ja, i din uppsats så skrev du att eh att Thor är så här hjältemodig och ger sig på även alltså mäkt mäktigare fiender än han själv. Ja. Och, och det ligger ju lite hjältemod i det att inte bara slå ner dem som själv, man själv, som man vet att man är överlägsen och Och det där var en läxa som jag faktiskt lärde mig tidigare i Knight Rider. <laughs> jo då. Då var Michael Knight ute, jag tror han spöade något MC-gäng. Ja. Och så frågade han en liten unge där som han hade hjälpt på slutet. Ja, vad har du lärt dig i Läxa här då? Och så säger ungen så här att man ska bara ge sig på dem som man kan slå ner. Och Michael Knight bara, nej. Så där då då blir du så fejg, då blir du en bulle liksom, en mobbare. Du ska stoppa även när du inte kan ja. Jag mm. vet inte om jag vill man ska formulera detta riktigt, men Nej, lite litet. som Tor. Ja. Fint. Fint. Michael Knight och Tor, det är bästa sammanhanget. Ja. Ja. Och vem är Rocket? Är det Allt kit, jag skulle, jag skulle säga Hamman först, men Hamman kan inte prata. Hamman? Ja, kan han prata då tror du? Nej. Nej, men han har ehm toen eller åtarna med vanna eller med eh, oden är kitt. Oden har gett han alla osynliga krafter. Ja, men kan inte hangera han råd. Men i så fall är ju de där lastbilen där kitt laddas på toen. Och <laughs> <laughs> så är kitts både hammaren och och vanna och, och de har ju handskarna och bältet. Och de har två jag vet inte vad heter det tjur, nej, vad heter, tjur, jag vet inte vad det heter, bockarna. Ja, men de ingår i vanna. Ja, ja okej. Okay. Det är ju som bensinen i Kitt liksom Så Kitt är alla målser föremål Ja Och Thor är... Thor är Michael Knight Och lastbilen är moden Ja Okej! Okay. <laughs> ju... Ja det var ju skitbra Jag tror fan att det är så Jag tror också det är så faktiskt Gett! Yeah. Då har vi listan ut det Och Thor är från 63 Så ja, uppenbart vart skaparna till <clears throat> Knight Rider Jaja då de... har... Då läste Thor och tänkte Det här kan vi göra en serie om bilar då Och hockeyfrillor Vad heter en ondla bila? Den är inte car för jag bast mig Nej. Jo. Är det Andre eller katt? Nej, men jag är huvuddummen för att jag heter katt. Men jag villar kan inte du. Ja, kitter en god elva. Ja, femonera, det, det, det ser inte mot. Nej. Katt. <laughs> Så du är fan när när de gjorde en remake på serien på Night Rider. Så drang. Ja, jag såg några avsnitt för fan. Jävla låter det va. Jävla grym ja. låt. Jag hade den som ja. mobil-signal ja, men, länge. Den är faktiskt bra. Jag gillar mm. den. Jag gillar inte serien egentligen för att den är så jävla cheesy, men... Ja, men. Det är svårt att uppskatta gamla serier på det sättet. Naa, ja. det är ganska lätt. Nej, det är inte det. Ja, men det är ju på samma nivå som A-Team typ och sådär. Ja, det är svårt. Och det är... Det är svårt. Det är svårt. Vad <laughs> tycker jag då? Någon slavgivare är det är slav på det, men det är ju fan inte så högt. Jag vet inte, jag har ju inte väckt upp med serien heller i och för sig. Skillnad på det här är ju... Så... På, på gamla och nya Nightrider. De dödar ju folk i... Ah, ja, han är ju så fan minig. Han såg ju på bilen. Ja. Ah. Helt udtalet. Och så blir de Transformers i stadsminuten. Men jag tycker... Spoiler. Jag är lite kritisk mot det här med att folk inte ska döda. Det är ju bara en sån sur grej. Ja, ah, ja. Det är det väl, men... Kötta, vad fan. Men det är ju samtidigt... <laughs> folk visar det massor, då. Det skjuter av dem bara. <skratt> det är ju samtidigt en, ett sätt att visa att man är god, kanske. Att ja. inte döda de andra. Man har ju en dödsstraff, liksom. Ja, fast det är han ju inte. Han blir igång. Ja, men jag menar att jag själv är det. Ja, du gör det. Ja. ja, fast jag kanske vill att, liksom, värt människor ska döda folk. Men <laughs> ja. han finns inte på riktigt. Nej. Nej. Jag tror du, kan, jag jag tror med... du kan ha helt andra orsäkter om det gäller en fantasivärld. Ja. Jag tror det, jag tror det. Eller? Men, det, fin det finns ju de som dödar också i serien så här. Ja. Så det behöver inte gälla alla. Nej. Det ja. kan bara få vara som det är. Ja på då har han helst borde vi göra dansigt på panishern. Ja, men vi har ju ett önskemål. Ja, vad är det? Ja. Så vi får nästan ta det först. Vad var det där Spider-Man? Nej, eh jo. det som hänger i hans skräp. Hans ja, grej handlar. Han ser preach. Ja, ja. ja, det är ju samma där i golfen så det kan ju gå också. Tema inte preach. Ja, jag önskar inte till tema. Kul är det. Det ja, men vi hade ett annat önskemål som angående Spider-Man, var det också där? Ja, men det var ju mer någon som fråga om vi skulle ta upp det. Ja. Man det kanske var tant ska man. Ja, vi ta upp till det. Vi kan vara valt. Vet du vad på fansmans? Ja, inte det är Nej, det inte jag har inte. För tar de Holmgren förresten så skrev ju han en väldigt bra recension på Tor över filmen. Ja. På bloggen Desmond i Natutum. Ser inte att göra reklam för andra bloggar. Är det rätt? Är det moraliskt? Ja, är det moraliskt försvarbart? Jag tycker ja, det tycker jag. jag. Okay. Om vi pratar om en recension så måste ju säga vad han fins. Nej. Nej. Ja, det tycker jag. Än går den 4 och 5. Mhm. Ja, de har sett den 4 och 5. Har du sett den? Nej, tyvärr, men jag får kolla upp den. Gör ja, det. Den är bra. 4, en av de bästa. jo, nu är den bästa Marvelfilmen jag har sett då. Vi går på något som är bättre, men jag kommer inte på någon. Nej, nej. men den var bra. Men den var är bra. Captain America var ganska bra. Ja, den var faktiskt bra, men Den har lite mer. Det var ett problem, jag kan inte ihåg än så jävla det var så dålig action. Att de såhär gjorde en jävla montage med action-scener. Action, action det tyckte jag var lite tuntigt. Mm. Jag stömde bara på när han flög den här stora maskinen på slutet och kunde svänga åt inte kunde störta skiten. <laughs> ja. Såhär varför han kunde typ svänga höger men inte ner. Eller något. Jag vet fan vad det var. Men det stödde jag mig på. Annars var det bra. Ja. Det var ju tydligen nu kommer jag inte ihåg vad han hette regissören till... till bra. Till torfilmen. Nej, det är en skoldag. Oj. Han hade turen att ha på med Shakespeare innan. Ja, det är därför jag håller mig så mycket. Mm. Håller en jävla litteratur nerd. Mm. Ja. Yeah. Yeah. Ja, det kan han. Nej. Ja. Jo, men han fick inte se att han ska dra och se på något. Det ska ju någon som har gjort uh, vad heter det? Nån här serien så kommer förrut som jag åt bara. Åh, Game of Thrones. Ja, Game of Thrones, man har ju någon som är därifrån. Just det. Ska Först var det någon tjej som har refererat någon annan film. Och eh uh, Men... han hade, han hade gjort något så här Avenue Empire. Nej, no, han hade gjort någon mer, film. Ah, Arbor Empire kanske ah, han. Ja, det är rätt fan. Ja. Det, det. Har ah. De var ju en bra VG-serien så att. Ja, okej, okay, jag har inte sett den sen. <snar> Nej. På Daleron det så ska ju Game of Thrones spela på sättet nu. Mm. Så det kan man ju se. Ja. Det kan man Sista det. avsnittet av av Shakespeare gick i Känner hon på menar det? Sherlock menar. Det gick ju. Jo, det gick då alltså. Ja, igår. Det var det är jättebra den sett. Hela serien är jättebra. Ja, det är, men jag tycker uh, första säsongen är sjukt mycket bättre än ja, den andra. De spårar ju ur lite i sista säsongen på slutet där. Ja, tycker jag. Det blir väldigt så där. Men och sen heter ju Hans spelar själv och Kambebach efter honom. Det tycker jag är roligt. Hur heter han sådär? Kambebach. Det är, det är ja. sjukt kul. Det är sjukt kul. <laughs> Cumberbatch. Tillbaka i Thor då. Yeah, ja. okay. Den serien vi har läst inför den här veckan är ju Thor The Mighty Avenger också. Kanske är det värt att säga. Och du hade pratat om att detta var någon remake från originalet från 63. Ja, de vet jag i och med att filmen kom så rebootade de ju bakgrundshistorien. För att moderna till den lite. Men är denna väldigt lik den första då? Nej, den är ju ganska likt i grundpremisserna. Den mm. är ju... Det är med en av de första det bak original första är med. Ja, det är de här. De där som är Jaha. Det är de riktiga originalen. Men bläddrar han i boken och vill så slutat. Mm. Jag är bra på det sättet. Mm. Och då är det ju att han är ju två personer. Det han han intar ju kroppen av en av en människa. Dr. Blake tror jag. Heter det då? Ja, Dr. Blake. Och så får han så här tre skep som han står i backen så blir han torr. Det är inte i det i Might Tyvenjer då är han ju torr hela tiden. Ja. Och framsidan på det här albumet har det med som bilaga en uppsats. Ja ja. Vill du att vi lägger ut en uppsats? Nej, det vill inte. Ni kan fan få läsa, vi får hitta på. Vad jag skriver istället. Man då måste läsa vad jag skriver. Nej. Nej. Du behöver inte det. Nej. För nu ja, jag måste ha det. Ja, för det gör jag. Jag blir ingen bevänt, men jag tänker inte göra nåt. Sanner <laughs> <laughs> jag. Ja. Självsäker, stark. <laughs> Jag pratade förra gången om att jag skulle läsa eh uh, Firefly-serien. Mm. Har du hört det om uh, Preston? Har jag gjort? Ganska bra. Eh uh, Brooket. Brook heter ju Preston. Aha, så ja. toppar det någon. Hur stavar det? B R O K eller B R O K E? Varför ska du säga sånt till, till mig? Jag vet <laughs> inte. Ja, jag undrar bara. Ja. Jävla den här soffan låter är mycket ljud det mycket mycket ljud i soffan hörbara i soffan mm. eller är det rätt ord då? Hörbara. Ja, i utlig tror jag ja. ja. ja. ganska rätt ord. Så ja, det ja. tror jag. Men det var bra att man fick vi man fick eh lite inblick i hans liv och så här. Kul. Och det är roligt när <laughs> alltså det är sjukt mycket billigare att göra en serietidning än att göra en film. Ja, och det är det. Och det blir kul då att man kan få när liksom filmskaparen och serieskapare alltså TV-serieskaparna boka tar initiativet till att göra ja mer serier. Men det blir ju nog fast som när grejer når en viss här kultstatus. Ja. i nödlhet då är det nog rätt rätt att göra serier för då finns det en marknad för det. Men det är ju gött också när det är en riktiga skaparen som nu var det ju Josh Winn. Whedon. Whedon. Whedon ja. som låg bakom några serier. Ja, men han har ju andra serier igång så han har ju skrivit åt X-Men och, och lite annat så så har det ju Buffy-serien går i fortvärr samtidigt. Okej. Okay. Ja, men det är sweet mm. tycker jag. För sen har jag ju såna rätter där. Mm. Sen vill jag till en vanlig bok också. Ja, det tar jag oss långt dit säkert. Ja. Men se det inte ni med mer som film manus, så det går lite fortare. Tror jag. tror jag mer. Ni Fell. Jag har också pratat om en kör det sån här pedagogiska Ja, det är ikke... ja. <laughs> ja, ja, duktigt. Det märks att du master of learning race. Art, master of, of the Art of, of, of Education. Yeah, ja, master in the Art of Education. And masters of Art in Education. Okej. Okay. Ja. Tänker vi måste vi backa några runda. Ja. Ska bara. Fast inte lite där. Masters. The... Och så. Fast inte lite där. Jo, lite jag borde kunna minns ja. tryck... det. Ja. Vi får se och fick se på masterdelen när den jag tycker. Men vi får ut. trycka upp så här visitkort nu. Ja, det kan ju ge det fan på. Masterkosan. Ja. Säg är min dorf, si bandera port. Det är fortsatt. Det är sjuta blixtar. Snarare allting med mig. Jag hade ju någonting jag skulle säga för detta. Jag fällde. Ja, han eh vad heter han som hade? Welles. Vad heter tekniker? Ja, eller... Ah, Warren Ellis. Han hade tillian lämnat in ett manus till, till tempelsmith eller vad han hette? Ja, det har han gjort, men han tempelsmiths har mycket att göra. Det har han. Heter han tempelsmith? Jag tror det. Då står det illa, jag kan inte resa mig. Det... Nej, jag tror jag inte tempesmit. Ja. Eh, uh, så ni lägger ut eventuella rätningar sen. Ja, men skit i det, de får svårt det är att ta reda på det innan. Ja, redan med, svårt som de har. De kan inte ha en dator. De har uh... de kanske de inte har att ta hem på det man. Har... Nej, ja, men då får man de köpa det. Eller kan man gå in på datorn och trycka på så här fjärrkontroll. Med musen. Ah, ja, just. Det. Ja, eller armeringsbrickor. De det bara gå mm. upp. Men nu heter han Tempelsmith. Han har ja. fan bytt efternamn ska jag hoppas. Och han har han är såna busy busy. Mhm. Mm Men det kommer Det är bara det som finns så ja. det kommer. Ja. Det blir fint. Det tror jag kommer bli asbra. Och... Och det måste du bli för det alltså du har ju du har ju investerat Ja, du ser att i för sig, det är sant. Du har ju tatuerat. Ja, fan. Är det då det nu så kommer jag ju Snowtown loggan. Ja. Och ser ju tatueran undan också jag tänker. Men ja. Vi får se. Men äh, vänta föråt. Det är små dött också du vet. Vet vet man, alltså det kommer inte riktigt fram vad det där står för ens. Det här är skyddad är det, på någon slags majs. Nej. Ja. Det men är, är snart, inte jävla svårt. Och, ja. Jo, ja men det var ju det förfallet så här kisch märkligt. Ja, ja. Nej. Är kambodiansk majs. Mhm. Mm Eller ja. folk på, de snackar mycket om vitaminer så då kambodiansk. Ja, just det, just det. De so coming back to me. Yes, it is. Jag stacka engelska ja. modersspråk. Ja, men man måste prata det. Dumma som inte gör det. Ja. Eh, med Star Wars filmer, så vad var bäst i svenska? Bästa, bästa kopplingen till <laughs> <laughs> det. De var de vanliga båt. De var helt improviserade på aspråk. Ja, ja, ja jag är rätt roligt. <laughs> Finns sa fan ganska. Så fint så då och då pratar de svenska. Ja, det ja. såg jag inte redan va. Vi såg den i tredje på engelska. Eh. Kändes det inte lite då? Nej, jag sovna flera gånger. Det är lite. Det andra gången jag sovna på bio. Ja, inte var första gången. Första gången var ja. på skolan va. Nej. På den här med Adam Sandler när han i Israel eller vad det är, håller på att spela så That Massive So någonting. So, ja. Vad heter han? Sohan. So, ja, den. Ja. Du var det var också på bio med dig. Vi gick på bio på Arbrika festivalen. Ja, just det. Eh, mm. Melansberg och grejer. Ja. Så, just det. Mm. Och då då hade det regnat av så mycket så vi gick in på en bio bara för att vi måste sitta någonstans i värme. Och det var det var bara vi mm. jag smulan och våra vänner. Ja. Mm. Och, och alltså alla somna. Ja, det var rätt slitet fast så. Nej, ursäkta, det har det inte. Och det var en jättedålig film. Ja, den var dålig. Och nu Star Wars då såna massför vad det hette. Ja. Men det det det det är ju förvånar för kritik. Säger ingen inte annat, men jag tycker han får för mycket kritik. Folk hatar han för mycket. Ja men det är det är hypat talet utan. Ja, men jag tycker att det är lite larvigt när folk bara hockar på såna mat ja. tåg. Men han är ju inte bra. Nej, men det är det, det beror på vad man menar med bra. Det är ett jävligt bra sätt att introducera Star Wars till barn. Ja, det är ganska mycket möjligt. Alltså jo, ja, jo, det, var, jo, det, det de de matar EJ ja. Jarjar. Ja. Och Jarjar -jar är ju den som förklarar förklarar storyn hela tiden. Mm. Varje kommentar riktar sig mot Jarjar -jar är ett sätt att förklara vad vad som händer nu? Mm. Och så pratar man Jarjar så vet man exakt vad vart allting är på gång. Ja. Han ja, har det varit ett tag. Ja. Ja, jag har sett han kanske länge sen. Jag minns bara att jag hatar honom när såg det. Men... Det är jävbart fast man sett en gammal film man fick hinna också. Ja, och jag, alltså det här hade de gjort det, följt gamla filmerna sättet hade inte blivit bra det helle. Man måste göra annorlunda. Ja. När man gör nåt nytt så långt senare. Men sen är väl lite problemet med mig när jag allsåg dem och ser de fortfarande så är det att allting är så jävla mycket snyggare i de nya. Alltså det känns som de spelar sig efter de gamla. Ja. Vi gör med att tekniken och allting ser bättre ut och täck teknologin det med det så här. Teknologi massivt grej som varis. Mm. Så ser den ju modernare ut. Mm. Ja, och det är ju konstigt. Men jag tror George Lucas hade en bra ursäkt till det eller så här förklaring. Ja. Mm. Eh uh, att uh, det det ska vara mer mot det här området. Alltså innan de gamla storfilmerna. När Obi-Wan säger for a more civilized age eller någonting så där. Ja, ja jag vet inte. Åh, att det är lite postapokalyptiskt. Gott sånt. Ja, men ändå, om då är man driven i det militär en imperium. Så Borgman har landet av modern militärteknik tycker jag. Men det jag. har de väl. Har de de rymdskeppen de har i de första deras ja. jävla superclass megahoxor destroyers som doom. Mm. De är ju as mycket mer high-tech än för de, de, de med Death Star då. Och en rund boll som skjuter verkligen jätteinst. Ja, men om man tänker sig här också. Ja, det ju var just... ju det var ju när armén var på uppgång i deras stora serier. Ja, det du har han sexan. Du har han redan unnit. Ja, det är sant. Du då, då man bara har maskiner som håller i magtan. Ja, det är sant. Fan, nu vinner du på det. Här. Mm. Och det här. Kolla den här kopplingen då. Kommer den dras baka? Kopplat till verkligheten. Kopplat till min t-shirt och eh Holmgren. Ja ja. Holmgrens blogg. Desmond Tutu. Det är inte bara Holmgrens blogg, men han hade skrivit där så det så säger det. Ja. Katet Desmond Tutu. Desmond Tutu som de har fått namnet från är eh, biskop som hjälpt henne eller som man dela. Mm. Eller hjälpt henne som jo men här hon bor på på samma sida för eh, rättigheter och så vidare. Jag sitter här med en eh t-shirt med Martin Luther King. Och vad har du med jag ska kompletta? Star Wars. Vänta, vad är verkligheten? Du är helt helt tar du bara inte kopplat någon ding. Nej, men ehm eh, Aj jag glömde. Det. Men han hade något bra. Det var surt. Ja, det gjorde du vart dig. Ja. Ja, fan. Alltså ja, jag jag ger dig en halv en halv applåd, en applåd. Ja. För det, det var ju värkt. Men tu tu tu också då. För deras, för deras vloggar är ju det som man inåt tu tu. Ja. Och tu tu är en sån balettfjön. Jo. Det Nu sitter jag här och bara säger ja, annan, annan info, för jag får skiljett <laughs> <Yeah>. för det. <laughs> Till det första. Jag har en skitbra koppling i Star Wars. Mm. Ja. ja, det ska du ha. Vem är Thor i Star Wars då? Darth Vader är ju inte Loker. Nej, men det är väl Skywalker då? Ja, Yoda-odden då. Eller Wade. Wade är ju den med Ice Giants. De är onda som fan. Ja, men han blir god så. Ellen var ju och blev han ban svacka. Ja, fan. Emper Isaacs då. Ja. Han är ond. Ja. Han är bara ond. Ja. Jag snackade i telefon med min äh, systers son. Ja, han är ond. Nej. Han är han blir väl sju år. Jag frågar fråga, så här är det att Star Wars ska på bio nu att gå på svenska. Mm. Och att han äh, måste lå se. Så jag har verkligen en favoritkaraktär idag. Han har inte sett någon av filmerna men liksom snappat upp ett av dem kan då. Ja. Hamma här äh, tjejsen. Gott. Det är nog det ska han ha cred för. Det ska han få ha. all. Jag tror det är jag tror han skulle säga Yoda då. Ja. Han är tänkaren mycket coolare. Ja. Ganska egentligen om skyr för en 7-åring kan hänga med på så här för han förekommer inte så mycket om man inte har sett Star Wars. 20. Ja. Så det är rätt coolt. Nej, ja, och jag tror han tycker knepet det här med Jag försökte förklara för honom att han att tåget han lossades bara på ena sidan samtidigt som han var på andra sidan. Ja, ah. så där rörs det lite fram och tillbaka. Det kan vara svårt det. Mm. Koppla till. Mm. För de tänker väl lite mer dualistiskt som <laughs> som typiskt för kristna. De mår sig då. Ja, Staffer kommer ni ut... tor skit mycket ah. dualism. Och det här eh är är ju inte jättetroligt att eh viking alltså faktiskt var så dualistisk. Nej. Och det loketecken på som rör sig lite emellan. Det troligast du drar direkt med någon såna grejer. Det första jubiljøs... kopplingen man kan kalla asatro i dag, ju hinduis. Det är det. Just... Mm. Mm. För att det skedde en massa kulturella bitar mellan vikingar ja, och folkvandringarna är så vi mm. no, nordborna kommer ju ifrån. Ja. Indus. Precies. Och de har ju inte dualism, de har ju bara att all... mm. folk rör sig mellan lite här och vart och sådär, så det är ju rättviktigt. 3D då? Ja, jag vet inte, jag har inte sett så mycket 3D än. Vi såg Green Hornet i 3D, det var ju inte så jävla... Efterväxten har skolat här. Ja, men annars var det ju sjukt oivande. Ja. Så jag har varit med i 3D. Ja, vad tar du inte såg jag fan i 3D? Nej, men vi såg det. Ja, vi såg det. Vad var det, du och jag och Holmgren gick ju på en bio i 3D? Ja. Jo då. Var inte det jag vad tar då? Nej, Nej, det var Green Hornet. Det var Green Hornet. Tintin såg jag i 3D. Då var det bra i 3D. Mm. Men han är ju animerad, det är bättre ja. i 3D tror jag har jag hört och sett mig också. Och jag tycker inte det blir så bra heller. Nej, alltså, det känns mer som en grej nu. Ja. Men det är det är ingen modern spänning där men Men jag tycker det är jäkligt skönt alltså att Star Wars kommer på bio igen för jag har längel länge trönat efter att få se gamla filmer på bio igen. Ja, jag ger hoppas, de hoppas på gamla filmer på bio då kommer jag betala. Ja, och hoppas det. fler, alltså IT, äh, Alien alltså Ja, fast IT har ju nästan, han har ju först varit och pillat det med. Han är, de har ju bytt ut alla pistoler och sånt mot vet ficklampor i. Er. Mm, men eh äh... Vad jag menar är att jag vill ja, se vill gamla filmer på bio. Ja, jo, det är ju. De kan cool. skita och göra 3D men du får ju en anledning att dra det på bio igen. Ja, hon hörde till 3D. För när jag tittar så tycker jag att det blir så här suddigt i Ja, <coughs> i penn <coughs> mellan och det håller på att flimra och det är ganska störande. Det är mer ett störande moment än något <coughs> annat. CGI då hatar alla också. Jag har inte riktigt tillfattat grejen med hatet kring det. Vad det det går inte att hata alltid CGI. Nu. Ja, men folk åtta hur det ändå. Folk åtta allt, folk hittar mig i huvudet. Gillar du att säga giv? Det är svårt att inte gilla med tanke på att det är varenda jävla film. Vad står det för? Jag vet inte, jag har computer-generated någonting. Intelligence-information-incredited. <laughs> graphic borde väl ge ett va? <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, det är sant. Graphic Interface. Of doom. Får du vara doom? Får du vara, jag vill ha doom. Jag skulle du kunna vara doom? Computer-graphic eh, of information-doom. Infodum. Infodump. Infodump. Jag menar lite vad du gör, men får sluta med det. Sluta men. Sluta försteg. Ja. Men, Doom, <laughs> sluta, sluta ja. men vi går till Thor, det också tor. Så jättetrorligt. Vad tyckte du om serien? Vad tyckte du om Ja men att det jag tyckte jag gillar karaktärerna, jag gillar att man än kopplar till liksom något något som finns i verkligheten. Mm. Du gillar ju inte Avengers, så tänkte jag också. Att... Ja men ja. jag jag gillar inte Avengers. Men du <laughs> Det går mig inte så mycket. Nej. Torus skulle nog ge mig mer. Men läste jag inte jättemycket Tor. Skäms för det. Jag läste en uppsats och så läste jag typ första första numret. Ja. Mm, okay. Vi får så Och då reagera på det för Småler hade sagt att det var den här gamla. Ja. Mm. Och så så så läste jag. Och så såg jag att det var så flat screen TV. Ah ja. och att det kom så Monty Python quotes på TV. <laughs> så tänkte jag va det här har det typ från 60-talet. Och då frågade jag så klarade jag då att det var reboot, en reboot. Heter det reboot sen? Jag vet nog inte. Det ja det tror vi på. Men jag såg 2010 så gjorde våran några som gjorde en en lista över alltså så här topp 10 skurka, serieskurke. Mm. Och då kom Luke på 10:an mm. då. Ja men han är ju helt cool. Mm. Nu är jag har han ju god är ju det de nya eller god. Nu är det sån här vad heter det? Ja, Hortas, Hortas. Ja. Han är mer god i e och med att han eh, nu kommer jag spoilar som fan för det som inte ger mig Marvel men ja, skit samma. Mm. Ni läste det som Marvel. Ehm det de tog där av Avengers event för er och så det var hända jävla siege. De Asgard eller Asgard Asgard Asgard. Ja, ah, skit samma störta till jorden så är det för i kosmos. Yeah. Men nu är det ligger det i Broxton, på jorden. Så ett stort jävla palats ligger mitt ute i ekvatorn någonstans i huset. Okej. Okay. så är det. Hur det minst, så blir det värsta kaoset där och så blir de gamla gud och skit. Och Loki hade sina händer det. Då var han ju hon fortfarande han gjorde för för honom. Och så någon med flashut det och typ offra sig själv så att de goda skulle vinna så han dog. Men der, som han är gud, så gudarna dör inte utan moderfädd bara. Så han är ju återfötts nu, så han är ju en unge, typ 12 år unge eller nånting. Ja, du där såg jag något om. Men har du död över några slavar? Nej. Nej. Han är ju typ 2, fast liten. Och så har han en fågel med som är lite ickeol. Kan du vända på honom väl? Då blir det Loki. <laughs> <laughs> <laughs> är Magiskt. Så det här är bra om man vill läsa Journey to Mystery, det heter tidningen som är med nu. Den är cool som man. Ja. Mm. Tycker du inte läsa? Har du läst eh, något annat? BALT. Eh jag jag har fan nästan slutat läsa tidningar förber jag känna som att jag läser så mycket och det börjar kännas det lite där lite trögt. Mhm. Mm ja, alltså man måste ladda ihop den på torsdag och onsdag. Blir så jag gör nåt. Ja. Och det är ju ganska tråkigt. Så jag får dra ner helt massigt. Mm. Tänker jag. Ja. Mm, -hmm. mm, så nu är det där så typ vad är det? Åtta grejer någonting. Men läkt men det har det så fortar massor jämfört med, med två andra personer som sitter i den jävla soffan hela kvällen nåt men mm. vi, jag läser till och från och går lite vågar och och så där mm. och har ju massor annat att göra hela jävla tiden. Mm. Ja. Jag står ju bara dagen helt. Så går det, man jobbar. Karlsson ja. sitter jag här och min praktik istället. Ja. Du robot. jobbar ju också då. Ja, det är sant. Här. Ja. Men jag är i sportlo nästa vecka. Då är du med? Om mm, ja, jag får betalt då. Nej, jag får <laughs> inte. Jag får säkert inte uttyp betalt. Ja. Ja. Vad, har du läst nåt eller sett nån VL-film eller nåt? Uh, nej, jag läste, men jag tänkte börja med att läsa DCs nystart på allting, Justice League. Ni gör det. Mm. Till exempel? Ni gör det. Läs uh, okay. Wonder Woman först då, för det är bra som fan. Okej. Okay. De, för det har ju Wonder Woman varit en jävligt rörig karaktär. Mm. I och med att hennes jävla origin har ju varit helt fucked up. Ja. Mm. Men nu har de ju fixat till det som fan, så nu är hon skitcool. Så det ska man läsa. Jag vill inte spojla det, för det är så jävla bra, så ska jag inte så jävla spojlas. Det är myte i stora as kultor, va så här grekiska greker och sånt tjockt. Det, det sen fortfarande håller på med och nu jag slurjar till mycket så här grekiska grejer. Ja. Det sen håller på med och och tänkt fortsätta med. Sen tar jag läs mycket av den men som jag tycker det är ganska coolt är The 99. Ja. Sen jag vill hypea lite till. Och då då finns det ju en eh uh, The 99 and Justice League of America. Så då är det ja uh, Justice League och eh uh, 99 99 Och det är ju ja. Det är ett sätt att bygga en brygga mellan västvärlden och östern, den muslimska världen så att säga. Ja, och sen läste jag den som Anas skrev om topp 10 från Watchmen liknande supersuperhjältar. Mm -hmm. Där var från bloggen. Nej, men från bloggen Geeks ja. Han var ju sjunefar. Han var jävligt bra. Mm. Han var riktigt bra. Sen var som var bra med han. Den? den var jävligt cum. Ja, det. Man eh fan måste jag säga att så med bra också. Ja, det var schyssta karaktärer den. Mm, en bra man och så ja. Så det är det bra att jag är på recensatörsarket, men får verkligen våga vilja säga det. Du tänkte skriva någonting? Ja, jag, jag tänkte skriva. jag ska skriva ett inlägg, men jag har kanske inte. Äh. Så jag ska se, men det har det ligger på datorn. Jag får försäkra mig om vad som ska skriva om då. Vi har ju gjort ju ingen sån här krönika grej i rad heller. Kan jag göra utan? Ja, ibland blir det så. Lämnar dig. Ja men att avsluta med du höll på att pilla med en ny intro låt. Ja, den är väl klar till nästa i år kanske. Så men det är ju det minst spännande av allt. Det är bara en grej i slutändan. Ja. Mest spännande. <laughs> men då avslutar vi med den gamla låten då. Har du gett annat nå? No? Nej. Nej, nej. nej, nej. Jag gick oss ut med att kvinnorna i Torre som hade ett jävligt skymdande, vilket är synd. Fast det är en framhävd. Ja, men hon är ganska dålig också. Fast, ja hon har en ganska viktig roll men Och eh uh, den här uh, vattennissen som bodde på ön i första serien av Namor. Ja, han säger han, han håller ju på läxa reptor i i slutet. Säger typ att eh uh, du måste vara mjukare och sånt där och så ja. lyssna lyssna på nej, ja, just det. Han är liksom typ teacher och då blev det så irriterat bara vad fan är du min lärare nu eller vad fan snackar du för skit? Ja, just det. Och sån nej. Und där Jane Foster. Jane Foster. Ja. Jo, det första tänker jag på direkt. Vem mm, är? Det är direkt när det är. Det, det, är, det, det, är det. det är väl ja, det är kanske Sköldberg. Är det den chefet? Det är Juliet Clarice, på det du inte ser. Det är någon som spelar eh eh Clarice i Ja, nej, låt mig titta snabb. Nej. Tror jag. Det Eller det? om det är hon som spelar Clarice senare. <laughs> en <Det är laughs> annan som spelar eh, bruden i en i, I någon handmål film. Ja. Mm. Så, slut. Mm. Slut för idag. Tack för det här. Ta en macka ta, ta en macka tycker jag Det, <trycket>, det är inte LCHF Men vad fan Ta knäcker du då Det är inte LCHF Nej det är ju mycket kolhydrater det med mm -hmm. Vad ni ska ta Om ni vill vara LCHF då är, då är det ju någon form av omelett till exempel Med mycket grädde i Eller Ja, ja Då kan man även ha i Allt möjligt Skit mm. Det är ju fördel med omelett Man kan ha i allt ja, det är faktiskt en ganska, ganska bra måltid på det sättet. Man kan variera den på många sätt. Men man kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg. Nej, nej, nej. Hur går det? Nej. Kan du koppla den till Star Wars på något sätt? På något slikt sätt, tror du? Omelett? Ja. Man kan inte göra en Death Star utan att knäcka några Rebellions. Ja, kanske. Eller något. Ja. Eller man kan inte starta en Rebellion utan att knäcka några Death Stars. Nej. Jo. Jo. Jag undrar då om Keith den men man kan ju rä. Det är dååg det också. Man kan ju starta tror. Men det här tycker jag är coolt. Uh, ehm, jag tror bygge två Death Stars. Ja. så tänker jag på den här boken som ehm uh, Carl Sagan skrev, Contact, som också finns som film, som heter Contact. Mm. Har jag sett den tror. Och det borra är asbra. Du du du bygger upp den jävla maskinen som ska ha, ha få kontakt med aliens. Ja. Och så så springer Christina fan och spränger. Ja alltså jag tror ni såra till stan stan till. Ja, det kan ju gå. Ja. Och så sen så kommer några rivkickners som va ja oh, men vi byggde två för det blir lycka bra om man kan, om man kan bygga en så kan man väl gärna bygga två <laughs> bara så på lite pengar. Det är la bra logiskt. Ja. Ja. Okay, ja, kan man ha två flygplan. Då om man där, där så att vi stoppar. Ja, det gör vi. Körat. Hörru. Ja. Kör kring två scenen. Tjena. Hej, hej.